Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dahu.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 Wa kulla bida'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ma'ashra al-ikhwati wal-akhwati Al-Talibuna wa'al-Talibat A'azzakumullahu jami'an Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang mana pada malam ini Allah Taala Masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali Bersama pembahasan kitab Durusul Lugatil Arabiyah Yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita akan memulai Hari pertama Ujian Lisan Atau Al-Ikhtibar Ash-Shafahi Ujian Lisan yang sebelumnya uh, Sekitar 2-3 pekan yang lalu sudah kita ingatkan Bahwa kita mengusahakan bahwa setiap Menyelesaikan 10 bab, 10 pelajaran Kita ingin ada semacam merojah umum Dan merojah umum ini bentuknya ujian lisan dan tulisan <tuh> uh, Pertama agar uh, Ikhwan dan akhwat di rumah terpacu untuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari kadang eh, pelajaran itu terus berlalu berlanjut eh, waktu demi waktu pertemuan demi pertemuan tak tak terasa sudah 10 bab yang kita pelajari maka untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari perlu ada semacam merojah dan kita memilih merojahnya adalah bentuknya dengan adanya ujian Lisan dan tulisan Yang mana anda merencanakan untuk ujian lisan ini Paling tidak membutuhkan 2-3 pertemuan Mudah-mudahan dengan uh, beberapa pertemuan ini Kita bisa memberikan ujian kepada banyak Ikhwan akhwat yang uh, telah ikut Mempelajari buku ini bersama kita sejak dari awal Saya nanti dia bisa melihat bagaimana Hasil daripada pembelajaran yang kita ikuti selama ini jadi, tujuan tujuan diadakannya ujian lisan dan tulisan ini bukan untuk menyusahkan, bukan untuk uh, menyulitkan, tapi justru untuk uh, meningkatkan kemampuan kita. Sehingga apa yang sudah kita pelajari tetap uh, kita ingat, tetap menempel di otak kita dan kepala kita sehingga ini bermanfaat untuk dipergunakan dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dan pada malam ini kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi ikhwan dan akhwat dimanapun Antum berada untuk menghubungi kita di disini dan kita akan laksanakan ujian lisan untuk Antum setiap orang mungkin kita berikan sekitar 5-10 menit bagaimana? Uh, sebelum kita buka, mungkin Anna akan berikan gambaran bagaimana ujian lisan kita. Yang pertama nanti Anna akan minta antum membaca satu dialog atau satu bacaan yang Anna tunjuk pada halaman berapa. Misalnya Ya'akib Ya'iftah Safha, uh, misalan uh, Sabah, misalan. Silakan antum buka halaman tujuh. Nah, iftah, safha, sabah Bisa jadi, anda tidak akan terjemahkan, seperti tadi Anda akan hanya bilang, misalnya Iftah, ya akhi, atau iftah, ya uhti Atau ya ummu, iftah, safha, uh, sabah Dan nah, anda tidak terjemahkan Anda hanya perintahkan begitu uh, Sambil melihat, antum, paham tidak apa yang diinstrusikan di tadi Karena kalimat yang kita gunakan tadi itu kalimat yang bukan kalimat baru Instruksi-instruksi yang kita uh, sampaikan pada malam ini sebenarnya sudah didengar sebelumnya. Sehingga nanti anak misalnya anak bilang e alaan setelah antum baca baca satu nas satu dialog setelah itu asilatul istiab. Asilatul istiab itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dialog ya atau bacaan yang baru saja kita baca. Asilatul istiab, pertanyaan-pertanyaan yang Menunjukkan berapa besar pemahaman Antum terhadap apa yang Antum baca. Dari pertanyaan ini akan terlihat, Wah oh, Antum paham apa yang Antum baca. Dan bisa jadi soalnya itu sudah ada di buku ini, Atau soalnya Anda buat sendiri. Nah, sehingga perlu persiapan. Kemudian setelah asidatul istiap, Mungkin sekitar 4 sampai 6 atau 7 pertanyaan. Tergantung waktu yang ada. Kemudian setelah itu e, beberapa kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari baik secara teori maupun praktek, kaidah-kaidah Nahu dan Sorf, kaidah-kaidah e, tata bahasa Arab yang sudah kita pelajari, Anna akan tanyakan baik secara teori maupun secara praktek. Kemudian yang terakhir e, Anna minta antum untuk menyusun satu kalimat dari kata yang ana uh, berikan. Misalnya ya akhil karim atau ya akhil al karima, uh, kaun jumlatan mufidatan min kalima al kalimah al atiyah. Kaun jumlatan mufidatan min kalima al kalimal atiyah. Lalu ana sebut kalimatnya, ana sebut katanya. Misalnya uh, mutazawij mutazawwij Kalimat mutazawij hmm. Antum anda berikan waktu uh, Satu atau dua menit Atau kurang dari itu Kalau tidak bisa memberikan jawaban Diberikan Soal yang lain Masih polanya masih sama uh, Tapi akan diberikan kata Kata yang baru Nah itu mungkin secara global Secara global Apa yang akan kita bahas Pada kesempatan uh, malam ini pola dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Antum di ujian uh, lisan ini Fadaliyah Lisan Saya peninggu lagi di Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang tadi disampaikan maka untuk uh, kesempatan malam ini untuk sesi pertanyaan ya kami tunda dan pada kesempatan ini kita yang akan bertanya saja. serang nah, gantian tapi setelah ujian uh, ikhwan itu kalau ada ikhwan atau akhwat itu ada pertanyaan maka dipersilakan bisa Hai. untuk bertanya. Anda bisa menghubungi kami silakan langsung di 0218236543, ya, dan kita uh, tunggu kesempatan pertama bagi para pendengar Roja untuk me mengikuti ujian lisan pada kesempatan malam ini. Dan Hamzah ada satu penelefon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan siapa di mana? Dengan Samsul Anam di Kalimantan. Masya Allah, Samsul Anam. Okay, ke Syamsul Samsul Anam. Nah, Naam, tadinya. Masulana'am Tadiunya Ras Taip, Masulana'am, musta'id anda, yakhi? Musta'id Siap? Ha? Ha? Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, musta'id, musta'id, insya'Allah Insya'Allah Untuk siap, insya'Allah, taip Ma'akil kitab al-an, ya, Masulana'am? Naam, ma'akil kitab Taip افتح صفحة خمسة الدرس الاول خمسة ممكن تقل القليل الصوت طيب نعم وجدته خلاص وجدته طرف قليلا طرف قليلا طرف نعم خلاص طيب فضل يا اقرأ يا أخي الكريم الدرس الاول نعم ترجيم ايضا القراءة والترجم ايضا نعم الدرس الاول pelajaran yang pertama naam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh masyaallah kaifa haluka ya ustad bagaimana kabar wanted masyaallah ma'andaka bi khair masyaallah nah dalam kebaikan naam alhamdulillah wa kaifa haluka anta ya hasim alhamdulillah Dan bagaimana al khabar muhaibi hasim Saya uhibbuka katsiran ya hasim saya sangat mencintai engkau Wahyah Hasim. Ingkapal ibun zakiun, wa mujtahidun, wa duhurokin. Sesungguhnya kau adalah siswa yang cerdas, yang bersungguh-sungguh dan mempunyai akhlak yang baik. Nya Allah. Amin Pakistan, anda Aminal Aminal Aminal Hindia Hasim. Nama. kau dari Pakistan atau dari India? India ya Hasim. Nama. Ingin Aminal Hindia. Sesungguhnya saya dari India. Nah, masyaallah, istamir. Wa zamiluka Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, tahwa aidan min al-hindi. Apakah dia juga dari India? 6. Nah. La innahu Pakistan. Sudah. Ternyata dia dari Pakistan. 6. Nah. Inna sa'atata Sesungguhnya kamu bagus wahai Hasim. Masyaallah. Min aliyadan dan ia, ya. apakah ia ya, dari Jepang? Naam Nah, La, inna aljindi. Nam. Ia ya, dari India. Masya Allah. Alwalia am rakyasa. Apakah ia ya, mahal atau murah? Naam Inna rakyasa pun jibdan. Semuanya ia ya, sangat murah sekali. Nam. Nah, diniatirubia tingkat. Semuanya ia ya, harganya adalah 100 uh, rupiah saja. 100 rupie bukan rupiah Nah, ini mata uang India India ya yakfi syukran ya Syamsul Anam yakfi baik ajib anil asilatil atiyah ya Syamsul Anam min aina Hashim min aina Hashim ha eh naam lau fatah ala kitab ya Syamsul Anam aglik ala kitab oh aglik ala nah lau fatah ala kitab itu tidak ada sikhtibar Nah, ja, lantum buka bukunya ini bukan ujian kalau begitu. Nah. Taras ya, Shamsul Anam. Nah, ana nunussina an nahsiradh dhanbika ya akhi. Naam. Tab ya Min aina Hashim? India. Min al-Hindi, laisa min al-Pakistan? Min al-Hindi atau min al-Pakistan? Eh Min Pakistan. Tidak yakin. Minal Hindi. Jauh ha? awal lah <laughs> nih falsafah. <laughs> Jawapan untuk yang pertama sudah benar tadi nama. Anak sengaja. Iden mina ini Hashim yaki. Ha, min Pakistan. Min Pakistan. Ha? Min Pakistan. Minal Hindi yaki. Ya, ya Samsul Anam. Minal Hindi. Minal Hindi. Minal Hindi. Nah, ada daftar kitab. Ada lah. La, la. Hashim minal. Hashim minal Hindi. Minal Hindi. Benam. Kay minal Hindi, Iden. Anas selalu ke Rasulan Wahid dan Fakat, Hashim. Oh Hashim. Saya minta ya. Min aina Hashim. Hashim, Hashim dalam Hindi. Hashim dalam Hindi. Mu takit? Mu ya, samsara. Anak mu takit. Type. Nak commit nan? Ayuh hiduhul muddaris. Nampak ayuh hiduhul muddaris. Masya Allah. LIma ada? LIma ada لأنه لأن, لأن لأنه آه لأنه آه طالب آه طالب متاهيل ما شاء الله وهو ذكيون ما ما ذوق ممتاز ممتاز يا أهل كريه ما شاء الله نعم السؤال الثالث أو الرابع من أين ساعته ساعته من اليابان من اليابان لا خطأ يا أخي جوابك خطا آه... من الهندي. الهندي من الهندي نعم hindi ا Taib ساعته هاشم Hashim ساعته بكم ساعته ب100 روبيه ب100 روبيه ولا ب100 روبيه ب100 روبيه ب100 روبيه فقط سطريه طيب Kol, sahih atau salah? Kol, sahih atau salah? Hashim Taliban Keslan, sahih atau salah? Salah. Salah, asahih? Asahih Hashim Taliban Mujtahidin. Taliban Mujtahidin Muntas. Eh, dua. Saatuh, saatuh rahi satun. Saatuh rahi satun, sahih atau salah? Sahih Sahih Ahsan Saatuhu Bi-alfi rubiyatin Saatuhu Ha? Khatah Khatah Sahih Bi-miati rubiyatin Bi-miati rubiyatin Ahsan Soal akhir ya Shamsulana Amin Mindika khamsi dhaqaiq Adkhil inna Alal jumal al-atiyah Adkhil inna Alal jumal al فأفهمت المطلوب هنا يا سامسول أنام؟ فأفهمت يا سيد طيب أدخل إنا على الجمل العاتية الدرس صعب الدرس صعب نعم أدخل إنا الدرس صعب. نعم فضل إن الدرس صعب ممتاز إن الدرس صعب نعم لماذا الدرس لأن إنا منصبك درس Muntaz Ahsan Jayid Yaqfi Ma mawakiyuh minal Arab Ad-Dars Izan Huna Inna darsa So'bun Ma mawakiyuh Minal Arab Ad-Dars Mata Mubtada Mubtada La Baada idkhal Inna Setelah dimasukkan Inna Jadi apa Jadi Isim Inna Isim Inna Ahsan Isim Inna Mansub Adakah So'bun So'bun Khobar Inna Khobar Inna Ahsan Amin Al-su'al al-akhir ya ahli al-karim. Na'am. al al-akhir. Eh, <coughs> uh, kawin. Ma'na kawin? Bentuklah. Bentuklah jumlatan mufidatan. Jumlah yang sempurna. Musta'milan al-kalimah al-atiyah. Dengan menggunakan kata-kata kata, -kata, kata berikut. Na'am. Ana arti kata kalimah khuluk Khuluk Na'am. قضل أعطي بالجملة هاشم عنده زو خلق هاشم عنده زو خلق أو هاشم زو خلق تقول هاشم زو خلق خلاص هاشم زو خلق هذه جملة مفيدة صحيحة إن شاء الله طيب مرة أخرى الأخير كلمة مئة Tati biljumlah. Mieh. Naam, mieh. Ishtaritu kamehsa, ishtaritu kamehsan, ishtaritu kamehs, ishtaritu kamehsa di mi'ati rubiyatin. Ya kfi, syukuran. Jazakul lahir ya Syamsul Anam. Mumtaz, ahsan tayahil kiri. Masya Allah. Fadalikhi, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid, jazakul lahir kepada Ah Syamsul Anam. Ma'am. Kam nantijatuhusat? Uh, tadi ada beberapa kesalahan, ada dua atau tiga, dua atau tiga tadi, dua atau tiga tanya, mungkin sekitar kalau kita kasih angka mungkin sekitar lapan atau tujuh dia nak. Jazid ya. dan Mashallah. Jazid dan Mashallah. Barakalawakum, Majazalawakhair. Tapi kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain dia bolehkan aksam sudanam bagi anda yang ingin mencoba mengikuti tes ujian kita, tes lisan anda bisa menghubungi di line telefon 0218236543. Dan kami berharap sekali interaktif anda pada kesempatan malam ini. Sehingga kita bisa melihat perkembangan sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita pada pelajaran Bahasa Arab ini. Dan kita angkat untuk tufan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tep. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Akhudi di Tamud. Tep. Masya Allah. Kepala kahfudi? Alhamdulillah. Masya Allah profes terk ni. Ah, kore. Biasa saja Pak Budi, biasa saja. Insyaallah, sah insyaallah, sah. Allahu yusir insyaallah. Musta'id Pak Budi? Musta'id? Siap. Alhamdulillah siap. Entaik. Silakan Pak Budi. Eh, uh, Iqra al-hiwar di صفحة 5. Masih di halaman ini mah tadi. Di صفحة Di صفحة 5. Naam, ente tu wasil. Uh, al qira'ah anda tuasil tal qira'ah fahim tak ya, pak budi fahim tak um, fahim tu <laughs> fahim tu nah fahim tak fahim tu nah tawasul al qira'ah fadhl min Kaulul uh, mudaris kam akhan laka ya Hashim min huna kam akhan laka ya Hashim kam akhan laka ya Hashim nah la Lata, la tan sang tu tarjim pak budi berapa saudara lak laki-laki mu wa hai Teruskan Ustaz Istamir, terus Li li salasati ikhwatin Salasati wala salatata Li salasati Li salasata ikhwatin Bukan salatati, bukan salatata Li salasatu, yang benar. Oh, li Nah, Li salasatu ikhwatin Aku memiliki tiga saudara-saudara laki-laki. Masya Allah al Abdullah Abdullah bin Humbum Apakah mereka itu Para pelajar Dimatikan radionya pak Budi Ada feedback Ya Nah Nah Bukan Mereka itu adalah Para pedagang Masya Allah Al-Mudaris Wakam Kuhtanaka Nah Dan berapa Saudari-saudari perempuanmu Nah Asim Li Aruba'u Akhawatin Masya Allah Li Arabahu Akhawatin Muntaz Aku memiliki 4 Saudari Saudari Muntaz Amu. Naam Saudari Afil Hindi Kunnal Ana Naam Apakah dia Di India Apakah dia di... Apakah mereka Nah, Apakah mereka Di India nah, Sekarang Naam Sahih Hakim La Inna Hunna Hunna Til Madinatil Munawaroti ma'abi wa ummi. Nah. Tidak. Sesungguhnya mereka di sesungguhnya mereka di sini nah. di, di Madinah Al Munawwaroh nah. bersama Bapak dan ibu. Jadi B, bersama bapakku dan ibuku. Nah, kamu dari? Abtoliba Abtoliba tuhuna. Di perbaiki lagi, Pak Budi, bacanya. Ab uh, Atalibatu hunna. Atalibatun. hunna, apakah hmm. mereka para siswa-siswa? Naam. La. Innahunna. Innahunna udarrisatun bil madinati fil madrasati tanawiyyati. Naam. <coughs> Terjem? Uh, tidak. Sesungguhnya mereka adalah para guru nah. Di uh, Sekolah Tanawiyah Tanawiyah ini apa ini? SMA atau SMP? Pak? SMA SMA SMA, SMA, SMA di Saudi Tanawiyah mereka bilang Nah ya. Taib uh, Al-an Pak Budi uh, Agar ikan kitab Tutup kitabnya. Nah Agar ikan kitab Nah Haras Agar ikan kitab Nah, Taib Pak Budi ajib Anil as'ilat al-atih Ajib Anil Asidatil Adziah. Soalan berikut. Nasyalla. Uh, kam Achan li Hashim. Kam Achan li Hashim. Baik, uh, tanya soal, pak Bri. Baik untuk <laughs> Baik. Kam Achan li liha Hashim. Hua. <coughs> Hua salah satu ikhwatin. Hua salah satu. Ikhwatin Ikhwatin. Jawabannya Lahu Nak Lebih tepat begitu. Lahu. Lahu, nah. lahu Lahu Salah satu Ikhwatin Sahih Ahsan Mumtaz Masya Allah As-sualu Thani Pak Budi nah. uh, Kam Uhtan Lahu Kalau tadi Akhan Sekarang Kam Uhtan Lahu Kam Uhtan Berapa Uhtan Saudari Saudari yang dimilikinya. Naam. Hashim maksudnya Ustaz. Sahih Hasim. Kam uh, uktan li Hasim. Lahu. Uh, arba'u. Naam. Uh, lahu arba'u. Bagaimana ma'adudnya? Lahu arba'u. Uh, akhawatin. Lahu arba'u akhawatin. Mumtaz. Ahsant. Ahsant. Jadi berapa totalnya semua Pak Budi? Jadi Saudara. totalnya. Uh, tiga arba. dan empat jadi tujuh semuanya. Masya Allah wa sab'a arba wa, sab wa thalatha idan sabah. Naam, sahih. Saba'. Taib ya Pak Budi. As-su'al thalith Soal oh, yang ketiga. Naam. Aina akhawatuhu? Aina uh. akhawatuhu? Eh uh. <coughs> Aina akhawatuhu? Eh uh. Ulaika. Naam, ulaika atau ha ula? Naam. Ha ula. Allahi bil Madinah Munawwarati ma'abi wa ummi ma'abika pak aburi ma ma ma ma abuhu ma abihi ma wa ummihi nah ma abihashim wa ummihi wah ummi sahih nah wah ummihi namp aswala rabik pak aburi sahih atau khatat نعم. كل صحيح فعلا. إذا كانت الجملة صحيحة وكل خطأ إذا كانت الجملة غير صحيحة فهمت أبا بدي فهمت إخوة هاشم طلاب إخوة هاشم طلاب لا هذا خطأ خطأ صحيح ماذا إخوة هاشم التجار التجار ممتاز طيب السؤال الثاني أخوات Hashim Mudarrisat Akhawatu Hashim Mudarrisat Sahih atau khatah? Uh, sahih Sahih oh. Sahih Ahsan Sahih Apa artinya tadi Pak Budi? Uh, Akhawatu saudari, Hashim saudari, Mudarrisat Saudari-saudari Hashim adalah Para guru Muntaz As-sualur uh, Sudah berapa ini Pak Budi? Rabi Sudah Rabi Baik Akhawatu Hashim Firryab Akhawatu Hashim fil Riyadh. Sahih. Ini ini خطا. خطا. Sahih? Ah, sahih. Ah, di Pada Madrasah Al Munawarah. Fil Madrasatil Munawarah. Syukran. Baik, masih beberapa soal lagi Pak Budi. Siapa Budi? Siap lanjut. Baik, masyaallah. Siap lanjut insyaallah. punya waktu 10 menit. Sudah 5 menit sekarang. 3 3 tersisa 5 menit lagi. Nah. Pak Budi. Tolong terjemahkan kalimat berikut. Al-Lughatul Arabiyatu Sahlatun. Al-Lughatul Arabiyatu Sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Masya Allah, Masya Allah, Pak Budi, ini dalam bahasa Arab ini jumlah apa ini, Pak Budi? Jumlah tul. Uh... Masih ingat ada ada berapa bagi, ada berapa macam. Mumtaz, Jumlah tul ismiyah. Di mana ismiya. di mana ada jumlah tul ismiyah? Mengapa disebut jumlah ismiyah kalimat ini, Pak Budi? Al-Lughatul Arabiyatusan. Li'ana alamu betadad al-hitmi al-hitmiyah. Eh ya karena mubtadaun bi jelisin. Kerana kalimat kalimatnya dimulai dengan kata benda. Ada Pak Budi? Pada. Sahih. Naam. E, tapi kalau begitu jelaskan Pak Budi, al-lughatu al sahlatun. Al-lughatu al-arabiyatu ma maukiuhu minan Apa dia? Posisinya itu al-lughatu al-arabiyatu. Naam. E, al-mubtada uh, al, muda, al mubtada, sahih nah kalau as-sahlatun as-sahlatun as-sahlatun kalau ada Khobar. mubtada maka Khobar. ada khabar khabar mumtaz mumtaz Budi, sekarang masukkan al-lughah al-arabiyyah sahlatun masukkan ke kalimat ini huruf inna inna hmm, kata inna inna inna Inna luho tal Arabiya tal sahlatun. Alar Arabiya sahih ahsant Muntas Pak Budi. Satu lagi Pak Budi. Satu lagi. Satu lagi. Nasyallaah. Uh, Pak Budi tadi disebutkan salah uh, satu salah ikhwatin. Salah ikhwatin. ikhwatin. Ini ada al-adat wal-madud di sini. Ada sekedarlike Pak Budi. Balalah ustaz. Naam, no, tolong jelaskan ainal -adad, adad wa ainal mm. ma'dud. Salah satu al-adad wa ikhwatin al-ma'dud. Mumtaz. Syukuran Pak Budi. Masya-Allah. Jazakallah khair. Mumtaz. Masya-Allah. Al wa barakallahu fikum. Wa -alaikum wa fīka barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi <bug> wabarakatuh. Masya-Allah. Jazakallah <'S> khair kepada Bapak Budi dan yang mumtaz Bagaimana disampaikan oleh ustaz. Dan setelah semangat Pak belajar bahasa Arab sama kita Insya Allah pun yang bisa kita akan ambil Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair wa haslamat Tas nilai yang diperolehnya Baik, so, kita berikan kesempatan yang ketiga Bagi para pendengar ujian yang lain Kami berharap interaktifan antun pada malam ini Silahkan di lain telepon 021 823 -6543. Siapa saja yang bisa mengikuti dan me ikut serta dalam ujian alisan ini Kami persilahkan dan kita angkat untuk peserta yang ketiga Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Umu Ahsan ya Kaya. Umu Ahsan Ya Ya Bagaimana dengan Umu Ahsan Alhamdulillah Nabil Hayat Masya Allah uh, ya. Tafadli Umu Ahsan Siap Umu Ahsan Mustaidah Masya Allah Masya Allah Baiklah Iftahi safha Ithna Ashar nah. Iftahi safha Ithna Ashar Ya, san al-kutub al-muwazza'ah fi ila al-mustami'in mithl hadha. Baik. Wajati musan 12 Ashar 10 11 Ashar Adon. Gim gitu Eh bukunya Umu Hasan yang mana nih? Buku cetakan nama cetakan baru Umu Hasan. Nama Ustaz. Oh, subhanallah. Baik, sebentar. Kita cari dulu. Kalau begitu, Umu Hasan cari Ad-Darsusani Umu Hasan kalau kita Ad-Darsusani. Ad-Darsusani. Ada jilid eh kan? Ah, lah, lah, lah. Sudah, baik, lah, itu ada pada haraman. Dicetakan nama Umu ya? Naam. If naasyar sahih 12 sama. Ibn Asyar Ibn Asyar Sama kan? No, no. Afan Afan Sama uh, Sama Ibn Asyar Umum dari salah ini bukan sebelas Tapi Ibn Asyar itu dua hmm. belas Harus kita nalik Tidak Tidak Tafadzali ikra'i al-hiwar Thumma tarjimi Tafadzali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Na, Irfai sawtu ke koilan Diangkat sedikit suaranya Dikeraskan sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak Hai pahluka ya ahib. Man ahuk? Ah, nah. Ana. Ah, ana mudaris. Sudah makan su kamu? Ana. Bagaimana pahluk dari situ? Bagaimana kadarmu wahai saudara? Saudaraku? saudaraku nah. Dari mana eh? Uh, siapa siapa kamu? Siapa ana, al akh? Siapa, siapa kamu? Saudara, siapa saudara? Ana mudarisude. Ana mutarjisu. Jadi don't be Saya guru baru di uh, uni, universitas. Ismi Hisamu. Nama oh, kau? Hisam. Ana wilayatil muta, mutahdidatin. Naam. Uh, saya dari negara Amerika Serikat gitu nah. ya. Kan? Naam. Baik. Silakan Ahlan. teruskan. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban dikaya ahli. Nah. Selamat datang, wahai, uh, wahai saudaraku. Naam. Ana maslurun bil biliko'ika. Naam. <coughs> Saya senang bertemu denganmu. Naam. Ana jami luka. Saya uh, temanmu. Naam. Bismillah lupno halibin. Naam. Namaku bila anaknya hamid. Naam. Amin Washington dari Anda ya Hasim. Apakah dari Washington, Washington? Kamu wahai Hasim? Naam. Dari analystu min Washington, Washingtona. Naam. Bukan saya. Saya bukan dari Washington. Ini min New York, New York. New York. Ni Yuyur. Tidak, pula kuliah labas, labas. Saya dari enam. Sejurngunya saya dari New York. Ahsan, sant, masya Allah. Syukuron. Ah, cukup, cukup uh, umu. Jazakallah, masya Allah. Umu di buku cetakan umu ada perbedaan sedikit dengan buku yang saya pegang. Nah, Tadi umu bilang Anamudar Isnijidun beljamia. Ah. Oh. Nah, di sini buku cetakan baru sudah diganti dengan Anamuhand Isnijidun. Oh. Tapi tidak apa, -apa. tidak apa, pak. Hanya sedikit-sedikit perbezaan saja, tidak, tidak oh. banyak. Siap Ummu Hasan? Astagfirullah. insyaallah. Insyaallah. Tayyib, alaan aqul al laki kitab ya Ummu Hasan. Aqul laki kitab. Naam, la tanduri ila kitab. Mamnu'. Naam. Naam. Haras? Ha. Sudah, tayyib. Ummu uh, Hasan ajib 'anil as'ilatil atiyah. Min aina Hisham? Hisham min al min New Hisham min Min New York. Eh mm. uh, itu nama kotanya, nama oh. negaranya. Minal Min Wilayat. Minal Wilayat. Nama. Wilayat. Min. Al, Min al Wilayat. Mutahidati. Al Mutahidah. Minal Wilayat. Al Mutahidah. Nama. Dari United State. al Wilayat. Al Mutahidah. Amerika Serikat. Type. Amu Ahsan, al-sual al-thani, al-al, al, a, a, ahisham, tajirun, ahisham tajir, la, la, hua mudarisun, hua mudarisun, baik, al-sual al-rabi, aina yudarrisu, hisham, aina yudarris hisham, Aina Yudaris, Syam? Wa hay, huwa minnal Aina Yudaris Aina Yudaris Aina mana Aina? Di mana? Naam, Aina Yudaris, Syam? Di mana? Eh uh, bil uh, Aina, mana Aina? Ummu Hasan. Aina di mana? Di mana Yudaris? Aina yudarris? Mudarrisnya, guru. Naam, yudarris, darasa yudarrisu. Aina Yudaris, Di mana dia mengajar? Eh uh, Ya mm, Naam wa Naam mudarrisun wa mudarrisun uh, bil jami'ah bil jami'ah sahih naam bil jami'ah Tayyib ummu Hasan berikutnya sahih au khata' sahih au khata' Eh uh, Hisham mudarrisun jadidun sahih au khata' Sahih. Sahih. Nah, soalan tani. Hisham min Washington. Ya, min Washingtonah. Sahih? Atau hmm. oh, khat? Khat. Khat. Asahih As mana? Yang benar apa? Min wilayati wilayati Wahidati. Washington nama kotanya. Kalau yang, sebut, oh, no. um, yang Umu sebutkan, Al-Wilayat, Al-Muttahidah itu nama negaranya. Oh, Sohe, Ustaz. Uh, nah. Sohe. Sohe. Idan Hisham in Washington. Sohe. Nah, no, no. khata Umu Asan. Salah, Afwan. Oh, no. Hisham no, no. in New York. Sohe. Hisham in New York. Oh, no. no. York. Yakfi. Ya'fi. Pertanyaan berikutnya, Umu Asan. Agak grogi sepertinya Umu Asan. Baik. Labas, labas, insyaAllah. Umu Asan, siap soal yang lain? Tak ulang. Tapi, muhasan tadi disebutkan di sini beberapa jamak tadi di sini. Ah eh, beberapa jamak. Beberapa apa? Eh, beberapa eh, isim. Macam Misalnya tadi mudaris. Hmm? Majam al mudaris ya, muhasan. Majam al mudaris. Mudarisun. Apa jamak? Majam al mudaris. Mudarisuna. Muntaz. Mudarisuna. Tapi. Ada lagi kalimat yang lain. Zamilun. Zumala. Eh, Mumtaz. Zumala. NashaAllah. Eh, Akhun. Apa jamannya Akhun? Akhun. Uh, ikhwan. Eh, Akhun. Ikhwan. Ikhwan atau Ikhwah. Ikhwah. Iqwah. Iqwah. Hmm. Okay, Berikutnya, Umu Hasan. <coughs> uh, Umu Hasan, di sini ada kalimat. Ikhwan. Uh, Ana muhandisun atau ana mudarrisun. Hmm. Ana mudarrisun. Ana mudarris. Jadidun hmm. bil jami'ah. Bil jami'ah. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Umm Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena awal kalimatnya dimulai dengan isim atau yaitu, kata benda. Yaitu kata apa? Kata benda. Awal. Contohnya apa di sini? Ana mudarris. Ana kata bendanya di sini. Anak, moderasi. Ana mumtaz, mumtaz. Baik, Umu Hasan. Berikutnya. Masih siap Umu Hasan? Insyaallah. Baik. Disebutan di sini tadi eh uh, Hisham min al-wilayat al-mutahida. Apa makna al-wilayat al-mutahida, Umu? negara kesatuan. Negara kesatuan Amerika Serikat. Sahih. Amerika nah. Serikat. Pertanyaan terakhir Umu Hasan. Umu Hasan tolong masukkan dalam kalimat Adkhil kalimat eee uh, mudarris fi jumlatin mufidah. Mudarris, masukkan kalimat mudarris, kata mudarris dalam kalimat sempurna. Mudarrisun. Tafadhal. Tafadhali. Zawji mudarrisun jadidun bil Yaqi. Zawji mudarrisun jadidun sudah sudah kata kalimat sempurna tadi. Zawji mudarrisun jadidun. Jadi, halas. Jami'ah atau tambahlah, bila Jami'ah, masya Allah. Selamat diterjemahkan umu. Suamiku uh, seorang guru baru di universitas. Masya Allah, Sahih. Kata kedua umu, masukkan dalam kalimat. Nah. <coughs> Masrurun Masrurun senang. Masrurun Masurun, ah. Masurun itu senang ya, ustaz. Senang. Nah. nah. <coughs> masukkan dalam kalimat. Anak elik, anak. Nah. Ana bika, Anna masurun, Bika, Anna masurun, Bika, Bika, Anna li Anna li Anna li Anna ka, ka. Uh, dohulokin. Masya Allah, Anna Bika, li Anna ka, dohulokin muntas. Masya Allah ini kalimat sempurna yang bagus sekali. Bisa terjemahkan terjemahkanmu? Uh, saya sedang bertemu dengan denganmu karena saya, saya, senang, sama, uh -uh, saya, saya senang dengan kamu, dengan kamu karena kamu memiliki ahlak yang baik. Masya Allah, Pernah. muntaz muntas. Syukuran kamu. Nah, jazakallahu khair. Masya Allah. Ada beberapa yang salah eh, tidak, tidak apa, apa, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nauti siddha Sayang jinn Sayang jinn Sayang jinn Sayang jinn Atas uh, partisipasinya Dan Ya semoga Lebih bisa Ditingkatkan kembali Pembelajaran Dan pengetahuannya Tetap tentu Juga dengan semangatnya Untuk belajar Bersama-sama Dalam nah. ilmu bahasa Arab ini Nah Dan Kita angkat nah. Satu penerbangan kembali Ya satu peserta pada kesempatan malam ini di line telepon 0218236543 dalam ikhtibar atau ujian nisan dan kami berharap interaktif fantum pada malam ini ya, sehingga kita bisa melihat uh, keberhasilan pembelajaran uh, kita dalam media radio ini untuk uh, ilmu pengetahuan bahasa Arab dan kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya kami buka kesempatan di layanan pesan singkat Radio Roja di 021 afwan di 0819 0896543. Kami lagi di 0819 896543. Baik, kita angkat telefonnya atau peserta yang ketiga. Afwan, peserta yang keempat. Halo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Akursin di Cilincing. Baik. Hai Faloki, Akursin. Alhamdulillah, Akursin. Masyaallah. Antum musta'id insyaallah? Insyaallah. Antum siap? Baik. Insyaallah. Ma'akal kita sekarang ya Kursin 6 no, Ma'akal kita 6 no. Baik, iftah sofa 8 no. Sofa 8 6 no, Baik, Ta wajib no. tak? 8 8 Baik Ikra An-Nas Ad-Darsu Tharith Ad-Darsu Tharithu Baik, luar terjem Pelajaran <coughs> ke-3 Contoh libang fifas lilkum ya Aliu. Nah, berapa murid di dalam kelasmu ya Ali? Nah, muntaz. Fifas fi lila arbata asor asaroh pahliban. Nah, di kelas kami ada empat belas murid. Nah, nah sant. Abi. Atulah Ab bu fifas Fi tisata asharu taliban hmm. ya ali. Naam. Ya ali masmu at-talibi jadidi allazi jaa anthi. Naam. Kelas kami lebih banyak muridnya. Naam, di dalamnya ada 14 murid. Ha? Berapa? 19 murid. Naam, ahsant. Ya ali. Siapa nama guru yang baru yang datang kemarin? Siapa nama? Siapa? Al-Tarib Al Jadir. Ya, guru guru yang baru murid yang baru ah, murid yang, yang, yang datang baru. kemarin. Ah, nah, nah. Ismuhu Usama. Nah. Namanya Usama. Nah. Huwa kawi huwa kawi lunjidan. Nah. Alaih kakazalik. Bala. Terjemah. Hua, Hua tawilun jidan. Terjemah awalan yang akhir-akhir ini. Hua tawilun jidan. Terjemah. tinggi sekali. Nah. Bukankah begitu? Nah. Bala. iya Masya Allah. Hua tawilun walakinna hamidun at waluminhu. Muntas. Ia tinggi sekali. Akan tetapi hamid lebih tinggi darinya. Masya Allah. Nah. Innahu atwalu to'alibin fifaslina. Nah. Sesungguhnya dia lebih tinggi. Ha? Murid yang paling yang... tinggi. Sesungguhnya dia yang paling tinggi di kelas kami. Nah, murid yang paling tinggi di kelas kami. Sahih. Waman atwalu to'alibin fifaslikum. Dan siapa murid yang paling tinggi di kelas kamu? Nah. Di kelas kalian? Di kelas kalian. Atwalu to'alibin fifaslina Ibrahim. Nah. Nah. Terjemah Adasaru ka ya Ahmad. Ya ahkursain terjemah awalan. Atwaru thalibin fi faslina Ibrahim. Terjemah awalan. Yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Naam, jait. Jadi di kelasnya Ahmad siapa tadi yang paling tinggi? Salman. Eh, yang paling Ahmad di tempat, tempat yang tinggi. Ahmad. Ahmad di kelasnya Ahmad. Di kelasnya Ahmad. Ahmad. Ibrahim malas kedalik. Antum lihat kalimat terakhir. Atualu At Talibin fi fasi Naiburrahim. Nam nam. Alasik kembali. Atualu Talibin fi fasi Ahmad man? Naiburrahim. Alasik kembali. Al nam. Alasik kembali. Takul balak. Balak balak. Balak. Type. Antum ant antamaiya si? Antum konsentrasi? Nam. Type. Uh, kalau di kelasnya Ahmad siapa tadi? Kelasnya Ali. Di kelasnya Ali Evan. Di kelasnya Ali. Di kelasnya Ali. Hmm Siapa yang paling tinggi? Antum Fahmi. <telefakte> Fahminya. Eh Hamid. <gDr>. Naam, jayid. Siap ah? Eh siap? Salah-salah. Baik. Aglik kita bidan lan. Iya. Aglik kita. Naam. Taras. Nahnu nuhsinu dhon bika ya akhi ann annaka aglikt kita. Baik. Ya Akhursin, ajib anil asilatil atiyah. Naam. As-soalul awal. Kam taliban fi fasli Ahmad? Kam taliban fi fasli Ahmad? Faham tu as-soal ya fi? Nah, nah. Fi faslihi? Fihi. Fihi. Fihi. Tisata asro taliban. Sahih. Fihi tisata asro taliban. Sahih. Amma binisbali talib Kam taliban fi Fasri Ali? Kam tariban fi Fasri Ali? Fihi Fi Fasri Ali Taqul haka dah ya khid Fi Fasri Ali Tisata Asro Taliban Tadi berbicara Ahmad Tisata Asyar Tisata Asyar Sekarang tawriban. Ahmad Sekarang Ahmad Ahmad sir. Ahmad Ahmad tadi berapa? Tisata Asyar Rizky Dalik Sekarang nah, Ali Kam Ali? Kam Ali. Kam Taliban fi fasli Ali? Di saat asyar Aydan? Ali, Na. fi fasli Ali, arba'ata asara Taliban. Sahih, arba'ata asara Taliban. Mumtaz. As-sualu thalith, ya Ah Khrusin. Nah. Man atwal talibin tawal fi fasli Ahmad? Man atwal talibin fi fasli Ahmad? Fi fasli Ahmad man atwalut talibin Atwalut talibin fi fasli Ahmad Kalimat terakhir yang anda baca tadi Siapa yang ah. berhenti? Talib talibin Ibrahim Ah, nعم atwalut talibin fi Ahmad Ibrahim. Ahsan. Sahih. Baik, masih siap? Uh, kursin, soal yang lain? Insyaallah, Ustaz. Baik, soal berikutnya. Sahih atau khata hmm. Jawaban antem hanya sahih atau khata Antum masih tutup bukunya? Baik okay. At-talibul jadidul ladhi Ja'a amsi ismuhu usamah Sahih atau khata At-talibul jadidul ladhi Ja'a amsi ismuhu usamah Sahih? Sahih Sahih Ihsan Ihnan Di fasi Ali, 10 pelajar. Di fasi Ali, 10 pelajar. Sah atau salah? Salah. Salah. Sah atau salah? Salah. Sah atau salah? Salah. Salah. Salah. Salah. Salah. Salah. Salah. Salah. Salah. Taliban. Muntaz. Empat belas Taliban. Muntaz. Ahsan tu ya. bilang tadi empat belas Taliban. Ah. Nah. Eh, Di situ ini bicara tentang apa ini? Empat belas Taliban ya. Al-adat wal-madud. Muntaz. Al-adat wal madud Tolong jelaskan. Aynal-adat atau aynal-madud? al Al-adat. Empat belas madud Taliban. Taliban. Bagaimana kondisi? al ma'dud -ma di situ, akhi. Al ma'dud. Al ma'dud. -ma -ma kondisinya? Apakah dia jamak masaran? Al ma'dudnya -ma mufrad mansub. mansub. sahih. Mengapa ma'dudnya ma mufrad mansub di situ, akhi? Kenapa sebabnya? Kenapa enggak jamak majrur misalnya? Karena kaidah dari 20 safa dari 11 sampai Dua ah, sampai berangus sampai sembilan Ya 99 al madud mufrad langsung. Mufrad langsung. Sahih. Syukur leh. Tapi okay, soal al akhir soal yang lain. Siap ah kusin enam uh, hati mufrad lil jama al aati. Hati mufrad bil Jama alaati. Faim tuan, faim tanya ah kru apa yang diminta di sini? Tidak. Hati al mufrad berikan mufrad untuk Jama berikut ini. Anna akan menyebutkan Tidak. beberapa Jama untuk sebutkan mufradnya. Siap? Nama? Tep. Tullab ma mufradu, Tullabun. Mufradu, mufradu ha Talib, mufraduhu. Talib mufradu Talib Sahih. Talib. Kutub. Kutubun ma mufraduha mufraduhu alkitab akitabun ahsanta kalimat akhar alakhir jududun ma mufraduha mufraduhu aljadid aljadid ahsanta ya akhi syukran ya akhrasin jazak alkhair masyaallah ممتاز akhi barakallahu fikum syukran tatasawwad afwan wa alaikumussalam allah Waalaikumsalam alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Tep, jazakallah kerana sudah da ahkursin dan natijah setiap ya. uh, Sabah atau uh, semanih lah, pas enam no, hari semanih. Jaijidan sudah. Jaijidan, Jai memang. Tep, jazakallah kerana dan setakah rehat sejenak mungkin. Nama, nak nah, nah, cut raya. Tep, penting rezeki rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana mana kita akan rehat sejenak dan akan kembali dalam ikhthibar tahariri, ya, ieh, ikhthibar syafawi, ya, fon. Dan kita akan terima kembali peserta berikutnya setelah kita simak beberapa jidat berikut ini al radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Wajib yakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasannya agama islam ini adalah agama yang hak agama islam adalah agama yang diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman inna djinah inda Allahibu islam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 sinada jamaah lidzakirina wadzakirah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa man rahmat allah subhanahu wa taala kembali bersama ana pada kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa arab dan masih dalam uh, ujian lisan kami berikan kesempatan bagi anda mungkin yang baru bergabung bersama kami dalam mengikuti tes atau ujian lisan pelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan malam ini yang diawali dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 10 dan insyaallah nanti akan disiapkan saya beberapa pertanyaan dari beberapa bab tertentu untuk Anda dan kami berikan kesempatan yang selanjutnya bagi Anda yang ingin mengikuti ujian ini di line telepon 0218236543 silakan halo Waalaikumsalam alaikumussalam warahmatullahi Dengan siapa umum di mana? Dengan umum di Tangerang Taip Dia lagi Umum siapa? Nihan Sebentar ya umumnya Taip, kita akan berikan kesempatan untuk umum untuk bisa mengikuti ujian ini Di mana umum Tangerang Oh Tangerang Taip Mustaib dah umum InsyaAllah Taip Uh, silakan ummu iftahi safha uh, sitatun wa ishrun sitatun wa ishrun halaman 26 sitatun wa ishrun <coughs> ad-darsul rabi' <coughs> <coughs> kalas so? ad-darsul rabi' naam, tefadli, ikrai nah, ad-darsul rabi' adalah jalan ke 4 naam Yusuf: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ibrahim: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya khali. Kaifa haluk? La'allaka bikhair. Naam. Tarjim awalan. Selamat datang wahai puku. Naam. Bagaimana kabarmu? Ha? Khali? Uh, Khal Khal. ya Khal dia adalah a uh, akhul um akhul um, um. aman nah tapi dia dari um nah. dari mana umu dari ibu dari ibu nah kaifa haluk bagaimana kabarmu la'anka bikhair mudah-mudahan dalam keadaan baik nah alhamdulillah aina abuka ya ibrahim alhamdulillah di mana ayahmu wahai ibrahim zahaba ila sufi nah Beliau da, uh, ke pasar. Beliau pergi ke pasar nak. Wa aina um wa aina um muka dan nah. di mana ibumu? Nah. Zhabat ila ko Zainab. Beliau pergi ke uh, bibir saya nah. Zainab. Sahih. Wa aina ikhwatuka dan di mana saudara saudaramu? Hmm. Saudara saudaramu? Zhabu Zahab, ila jamiah mereka pergi ke. Kampus Wa ayna akhwatuka wa dimana saudari saudaramu Nah Zahabna ila al madrasati mereka pergi ke sekolah Sahih Ama dhahabta ila al madrasati al uh, Bukankah engkau pergi ke sekolah hari ini Nah Bala dhahabtu wa roja'tu ba'da al hisati al ula Nah Benar saya pergi dan kembali setelah <coughs> uh, pelajaran ustaz. Naam, al-hissa pelajaran pelajaran aqdur. Sahih. Lima dha Kenapa kamu kembali? Naam. Raja'tu li anana maridun. Sahih. Saya kembali karena saya sakit. Sahih. Naam. La lah, ba'sa, adhaabta ila al-tabib? Nah, enggak apa-apa. Apakah nah. kau pergi ke dokter? Naam, dhaabtu. Iya, saya pergi. Masyaallah, masyaallah. Semua dialog diterjemahkan, alhamdulillah. Uh, siap umu beberapa pertanyaan berikut. طيب الان اغلق لي الكتاب من فضلك نعم لو سمحت يا اغلق لي الكتاب خلاص نعم طيب اجب عن الاسئله الاتيه ما معنى اجب عن الاسئله الاتيه امم جوابا على Berikut nomor nah. 1 اين ذهب ابو ابراهيم ابوه الى السوق ابوه ذهب الى السوق صحيح الى السوق احسنت Waeina zahabat ummu. Waeina zahabat ummu. Nah. Zahabat ila khalatihi Zainab. Sahih. Ila khalatihi Zainab. Muntaz. Masya Allah. Rangka 3. Mata raja Ibrahim mina madrasah. Mata raja Ibrahim mina madrasah. Ibrahim raja mina madrasah. Bagi al hissa al ula. Bagi al hissa al ula. لأنه مريض. لأنه مريض. ما شاء الله. آه أذهب آه إبراهيم. أذهب إبراهيم إلى الطبيب. نعم. هو ذهب إلى الطبيب. ممتاز. ما شاء الله. الآن أمي كل صحيح إذا كانت الجملة صحيحة. وكل خطأ إذا كانت الجملة غير صحيحة. فعمتي؟ نعم. نعم. إبراهيم. Ibrahim ibnu ukti Yusuf. Ibrahim ibnu ukti Yusuf. Sahaja kata. Tadi Yusuf uh, Ibrahim mengatakan. Nah, sahi? Sahi. Nah, terjemawalan Ibrahim ibnu ukti Yusuf. Ibrahim adalah anak saudara perempuannya Yusuf. Nama Sahih Sahi. Sahi. Ahsan. اثنان يوسف عمو ابراهيم يوسف عمو ابراهيم صحيح او خطأ خطأ خطا الصحيح خالو يوسف نعم يوسف خالو خالو ابراهيم ليس خالص. خالو إبراهيم. نعم خالو ابراهيم آآ ثلاثة آآ ابراهيم ما ذهب الى الطبيب ابراهيم ما ذهب ما ذهب بمعنى tidak pergi ke dokter nah, saya uh, uh, uh, uh, al khata khata khata asahi هو ذهب هو ذهب الى الطبيب صاييب طيب امه الان سؤال اخر سؤال سؤال yang lain sekarang uh, di sini disebutkan ummu beberapa kalimat jamak di sini disebutkan uh, di antaranya adalah kalimat ikhwatun Ma mufraduha Akhun Akhun, sahih Amma akhwat Akhwat Akhwat Akhwat Akhwat Akhwat Akhwat Baik Ma jama'u Tabib Ma jama'u Tabib Tabib Tabib, jama'u Taib, katri kalimat lain Kalimat lain Ma jam'u khalun. Taib, kalimat lain ummu. Ma jam'u uh, Amun Amun <coughs> Ammun a'mam. A am. Naam. Khal akhwal. Akhwal. Naam. Taib, eh uh, soal yang lain ummu, siap? Taib, uh, Perbaiki sahih al-jumal al-atiyah. Sahih. Koreksi, betulkan al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut. Ana akan bacakan 2 sampai 3 kalimat yang salah. Umu tolong membetulkannya. Eh, uh, فهمت? Baik. Adhhabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Adhhabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Adhhabta ila al sahih sahih ahsan yang salah tadi zahab tu seharusnya dhahabta nah nah jayi itnan aminatu wa fatimatu wa zainabu raja'u min al jami'ah aminatu wa fatimatu wa zainab raja'u min al jami'ah sahih atau khata' khata' ah sahih wa na sahih bukan raja au tapi raja anna min al-jami'a. Taib, uh, satu lagi umum. Ee uh, dha' kalimah fi jumlatin mufidah. Dha' hadhihi kalimah fi jumlatin mufidah. Apa Ma makna dha' kalimah Letakkan kata berikut fi jumlatin mufidah. Kalimat sempurna. Taib. As-suq. As-suq. Nah. Ana Anak zahab tu ilasuk, sahih. Kata yang terakhir, yang kedua, zahabna, zahabna. Al khawatuhah Fatima. Nam. Zahabna ilal Madrasah. Muntaz, Baram Allah Fikub, syukur alamum, jazakallahu khair, masha'allah muntaz. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khair. Kepada Umur Raihan di Tangerang Nah, Dan nah, kami ucapkan sekali lagi Di sekelah atas interaktif dan partisipasinya Dan selamat untuk mendapatkan yang Mumtaz eh. Mumtaz, Baik, masih kita berikan satu kesempatan kembali mungkin Bagi pendengar yang lain di 021 823 Untuk bisa mengikuti ujian alisan Dari pelajaran 1 sampai dengan 10 Dan Alhamdulillah kita sudah membahas atau mengikuti Ujikan 4 bab dari pelajaran jilid yang kedua ini. Dan kami memberikan kesempatan untuk satu peserta kembali malam ini bagi para pendengar roja yang ingin berinteraktif. Anda bisa menghubungi kami di 8236543. Taib, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Abdul Waris. Abdul Waris. di mana? Di uh, Rawalile. Masya Allah. Rawalile. Di Bogor wabarakatuh. Uh, di mana warna itu? Ciputat Ciputat, Manggerang, Masya Allah mm, Bintaro Bintaro, ma, bintaro Masya Allah uh, Mas semuka Anifan, anak naik situ? Nama-nama no, uh. siapa tadi, nama-nama saya lupa? <laughs> uh, Abdul Waris Abdul Waris, Masya Allah Kebalok ke Abdul Waris uh, Di khair Masya Allah Abdul Waris, maakal kitab? Uh, Namun Ustaz uh, Iftah Safah Thalathun 30. Sahih 30. Eh antum cetakan baru apa cetakan lama ini? Abdul Waris. Eh jadir kitab. Eh jadir, masyaallah. Ahsant. Ad-darsu al-khamis. Ala sahih. Sahih. Naam. Fadhil, iqra. Ad-darsu al-khamis. Naam. Qadhan kalimah. Naam. Man kata Abel Pasli. Nah, siapakah yang membuka pintu kelas? Nah, anak kata Tuha. Nah, saya telah membukanya. Nah, waman kataan Nawafida. Nah, dan siapa yang membuka jendela-jendela itu? Nah, anak kata Saya yang telah membukanya. Nah, man kalsarah adalah maktab. Nah. A antaka ya hasim Siapakah yang yang mematahkan leja ini? Nah. Apakah kamu mematahkannya ya Hasim? Nah. ini nakasar tuh. Bukan. Tidak sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Muntas. Nah. Araja Zakaria wa Hamzah tu Nah. Apakah Zakaria <coughs> Hamzah dan Usman pulang dari Mekah. Nah, lama rojau belum. Mereka belum pulang. Asah, ah, Asan. Ah, nah, ya Ustaz, kalau jatulah bulud judul wajah mudir. Nah, ya Ustaz, mereka murid-murid baru telah keluar dan pergi ke direktorat. Pergi ke Uh, mudir, nah, uh, traktor. Traktor. Nah, apa yang terdah saya talha Apakah kawan pelajaran itu ya talha naam nah, pahin nah. jayidan ya aku paham sekali. naam syukran, ah Abdul Waris, Jackvi, syukran. Ah. Nah, yes. ah Abdul Waris, lain aglik kita, binfodik. Hmm. Halas sudah. Halas, masya Allah. Halas, masya Allah. Ya, Abdul Waris, saya akan soalkan beberapa soalan. Mustahid, insya Allah. Insya Allah, setak. Taid, soalan awal. Aina zahab tulabul jududu. Aina zahab tulabul jududu. Zahabul. Hmm, Zahabul. Ah, Zahabul tulabul jududu. Zahab tulabul jududu. Zahab tulabul jududu. Namp. Terus. Pergi ke mana? Zahabah ilmu daris atau Zahabah ilmu bait? Zahabah ilmu daris. Daris tak ya akhil kerim? Afwan salah. Zahabu ilmu dir. Nah, ilmu dir. Nah, tadi yang terjemahan rektor tadi tu? Nah, saya minta ya akhil. Nah, baik. Uh, soal yang lah بس. Masih ada soal yang lain. Soal pertama salah tapi tidak masalah. Insyaallah masih ada soal yang lain. Uh, soal Eh soal yang kedua. Afahima talhatu ad-darsah? Afahima talhatu ad-dars? Afahima. Naam. Maratan ukhrā. Ah, afahima talha ad-dars? <k> <coughs> afahima nah. yep. talha ad-dars? Naam. Naam, Jay, Stamir. Naam, terus. Fahim Fahim ni ya Naam, Fahima. Fahima talhatu ad-dars. Naam, fahima... fahima talhatu ad-dars. Tayib. Uh, satu lagi. Eh, uh, Abdul Baris, ya? Yep. Hmm. satu lagi. Ha? Kelas? Ah? Yep. Yep. Tayib. Naam. Man fatah annawafid, man fatah annawafid. Hmm. Aliun. Ali, fa, Ali, Ali, Ali? Ali muntaz. Ali? Patah, patah tuha, patah eh, fatah? Fatah tuhu. Fatah tu berarti saya. Berarti antum, Abdul Haris yang patah. membukanya. Fatah tuhu, ya, Antum Berarti antum yang membukanya, Abdul Haris. Uh, Kalau antum mengatakan patah. fatah tuhu. Aliyun Fatahaha, Aliyun Fatahaha, mumtaz Baiklah, ah, Abdul Waris mm. Anda masih tutup bukunya? Baiklah, Ustaz Baik ah, Kul sahih atau kata? Baiklah, mm. Ustaz? Baiklah, Ustaz Baik Fatah Aliyun Al-Baba Sahih Fataha Aliyun Al-Bad Khatah Khatah Sahih Khatah hmm, Khatah Yang benar adalah As Sahih mada Nawafiz Naam Fataha Aliyun Al-Nawafiz As-sualu thani Ma rajah Zakariya wa Hamzah Wa Uthman min Makkah Ma rajah Zakariya Sahil, wa Hamzah. Sahih atau khatah Sahih, Sahih montaz, Hasan. Taib. Soalan berikutnya, Abdul Waris. Hmm. Ada kalimat Fataha Aliyun an nawafid. Fathah Aliyun an nawafid. Faham tak ya, Abdul Waris? Uh, Faham tu. Ust. Tolong terjemahkan dulu. Fataha Aliyun an nawafid. Uh, Ali membuka jendela-jendela. Taib. Ya Abdul Waris eh, Aliun di kalimat itu posisinya sebagai apa dia? Isim lekat. Ah isim. Ya. Eh, tapi dia isim. Hmm, tapi posisinya dalam kalimat itu sebagai apa dia? Sebagai apakah sebagai? Mubtada. Ah? Ha? Mubtada. Mubtada eh, ali al fathah Aliun alfasla mubtada? Fathah Aliun sebelumnya. Ah al ini jumlah apa ini ah? Eh? Jumlah isimnya atau jumlah fi'liyah? <tuh> fiyal, jumlah fi'liyah <tuh> Jumlah fi'liyah Kenapa jumlah fi'liyah Kenapa disebut jumlah fi'liyah Karena Di anahu fi'liyah Di anahu budi'ah bil Karena dimulai dengan Kata kerja fi'il Yaitu kata kerja, kerja yang mana Kata kerja Fataha Berarti ha. aliyun tadi situ sebagai apa tadi ya Bukul baris Sebagai fa'il Fa'il Bukan mubtada Al-Sekitarik Balak hmm. Balak Balak Bala. nah. Taib aliyun al-fa'il Aynal maf'ulu bih ada maf'ul bih di sini enggak? Fataha hmm, al-nawafiz, yaitu eh uh, nawafiz. An-nawafiz mumtaz. An-nawafiz maf'ulun bih. Maf Bisa jelaskan ah Abdul Waris, apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih? Kalau fa'il itu Ustaz, pelaku satu Pelaku di objek. Heeh, hmm, an-maf'ul objek. objek. Bagaimana harokatnya fa'il ini? Bagaimana dia? Harokat uh, terakhir fa'il. Dia marfu. Dia marfu. Marfu itu marf tandanya di, di antaranya Doma atau doma, doma ta'in. Atau doma ta Kalau an-nawafid, uh, mafulun B. Nah, Apa dia? Seksat. Mansub. Apa tanda nasab biasanya itu? Tathah pata atau patat ta'in. Mumtaz, ah, eh, sant'i, Satu soal lagi, eh, Abdul Waris. Bisa hmm. siap? Satu lagi. Tolong masukkan dalam kalimat uh, kata berikut ini. Uh, Ad-darsu. -dars. Ad Ad-darsu. Uh, Anak... Aku berdarsa al, al sabur. Mumtaz. Ana aku berdarsa al, al sabur. Terjemahkan. Saya menulis uh, pelajaran itu di atas tapak tulis. Mumtaz. Masya Allah. Syukurkan ya Abdul Waris. Anta Mumtaz. Ya. Insya Allah. Masya Allah. Syukran Hanya masyarakat. satu salah tadi. Yang lainnya Insya Allah betul semua. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya. Abdulaz. Masih kerogi start. Masih kerogi lah Bas. Lai biasa itu. Biasa. Nah, biasa. biasa. <laughs> semua iklan dapat. Nama. Afwan. Uh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa atas uh, partisipasi dan interaktif anda pada kesempatan malam ini dan selamat untuk mendapatkan nilai mumpetas. Masya Allah. Masya Allah untuk lebih bersa bersemangat dan mengikuti setiap setiap bab pada pelajaran bahasa Arab kita di ya. uh, kajian radioja ini dan sepertinya tadi peserta terakhir ya, untuk malam ini. Terima Dan selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan Taib. yang mungkin boleh kita angkat ya. dalam pesan singkat. Ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk perlu mengetahui perbedaan penggunaan antara abi dengan abu sad. Ya. Apa beda penggunaan antara abi dengan abu untuk pemakaian kunyah dari Abu Hasna di Bekasi? Abu dengan abi. Nah, kalimat abun eh, asalnya abun. Jika dia berdiri sendiri, abun. Arif, Ba Dan Ba-nya itu berdomnah Abun uh, Tapi Abun ini Dia memiliki beberapa Hukum yang uh, spesial Yang istimewa Abun ini kalau dia digabung Dengan kata yang lain Abun jika digabung dengan kata yang lain Maka bisa uh, Berubah menjadi uh, Abu atau Abi Abu setelah Ba ada Waw atau setelah Ba ada uh, Ya Atau bisa juga Aba uh, Setelah Ba ada Alif nah, uh, Sohih Kalimat Abun ini sebenarnya uh, termasuk daripada Bab tentang alasma al asma Al-Khamsah al Al-Khamsah al al Ada lima isim yang hukumnya sama Seperti Abun ini Itu diantaranya Abun Akhun Apa uh, lagi? Hamun, hamun, zhu, hamun, hamun, sahi. Nah, <tuh> kelima isim ini, kelima kata benda ini, dia uh, berubah dan perubahannya itu uh, perubahan yang uh, tidak seperti yang lainnya dengan harokat. Kalau yang lainnya dengan harokat bisa kasratain, bisa domaitain atau bisa fatatain kasra fathah boma. Tapi kalau abun dan yang semisalnya ini dia berubah uh, be, uh, kata belakangnya dengan huruf Abu, Wau, wow. Abi, Yak, Aba, Arif. Nah untuk mengetahui kapan kita menggunakan Aba, kita kapan mengatakan Abu, kapan menggunakan Abi, maka kita harus mengetahui. Posisinya dalam kalimat Dan untuk mengetahui posisi dalam kalimat ini membutuhkan uh, Pengetahuan yang yang banyak Dalam ilmu nahu Kalau posisi dia sebagai abu Misalnya dengan waw Maka dia posisi dalam keadaan marfu Dalam keadaan marfu Dia marfu kalimat abun Marfu dengan waw Bukan marfu dengan dommah Kalau mufrad, isi mufrad pada umumnya Dia marfu dengan Dan alamat tanda rafanya raf adalah dommah Alasak kita lagi Huan Baya. Tapi kalau abun ini uh, marfu dan tanda rafanya adalah waw. Jadi kapan kapan uh, abu kalau dia dalam kondisi marfu. Paham Dan kondisi dia marfu berbagai macam kondisi. Yang pertama bisa jadi dalam keadaan mubtada. Mubtada marfu, asy atau bisa jadi dalam kondisi fa'il, fa'il marfu dan dan yang lainnya. Kita tidak mungkin merinci semuanya. Lalu kapan dia abi? Kapan dia iya? Uh, jika dia dalam keadaan majrur dalam kondisi majrur. majrur jadi abi kalimat abun dia majrur dengan ya majrur <coughs> dan tanda jarnya adalah ya ada yeah. segedealik benar uh, kapan saja dia majrur jika dia misalnya misalnya diaw diawali atau didahuri oleh harf jar yeah. salamtu misalkan assalamtu ala abi khalidin salam tu ala abi khalidin dia majrur karena ada harf uljar dan tanda jarnya adalah uh, aliyah kapan abah dengan alif? jika dalam kondisi mansub mansub apa contohnya? dalam kondisi mansub misalnya dalam kondisi sebagai mafulun bih misalnya mafulun hmm. bih mansub pada al sekitar alik uh, maka antem sebutkan contohnya ra'aitu abah zuhri umum tas ra'aitu abah zuhri abah tidak mungkin ra'aitu abu zuhri atau tidak mungkin ro'ay tu abi zuhuri, ro'ay tu aba zuhuri. Maka tadi jawabannya uh, khil kirim, uh, memang tidak simpel kita menjelaskannya. Uh, kesimpulannya bahwa abu, kalimat abun itu dia berubah, uh, yang lainnya berubah dengan harokat. Tapi kalau khusus untuk abun dan yang semisalnya, dia berubah dengan uh, ikhropnya dengan uh, huruf alif, waw dan Ya, dan sudah kita jelaskan kapan dia alif Kapan dia waw, kapan dia ya Kapan dia Aba, kapan dia abu Dan kapan dia menjadi abi dengan ya Wallahualam Besson Satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita angkat Pada kesempatan malam ini mohon maaf Karena keterbatasan waktu Yang ditanyakan dalam uh, taib. Uh, Kenapa dalam bahasa Arab Setiap ucapan syukran dibalas dengan kata Afwan uh, Desekelah khair dari hafz di, Hafiz, Hafsa diceliduk Nah, ini soal yang simpel terlihatin, tapi agak sulit dijawabnya. Mungkin intinya bahwa ya dari sarannya begitu. Dari sarannya begitunya. Syukuron maka jawabannya afwan. Afwan dan dan afwan itu uh, jangan diterjemahkan dalam bahasa kita artinya maaf. Maaf. Namanya. Tidak selalu kalimat afwan itu artinya maaf. Maka kadang afwan itu bisa dipakai untuk menjadi jawapan uh, dari kalimat syukuron. Syukuron jawabannya afwan. Bolehlah okay. jadi soal. Baik, nah uh, kiranya uh, ujian lisan yang tahap pertama ini kita cukupkan uh, Kita berikan kesempatan lagi insya Allah pekan depan uh, Abu Zuhri Kita berikan kesempatan lagi pekan depan bagi ikhwan yang uh, masih ingin uh, ikut uh, ujian lisan Baru setelah pertemuan ketiga kita cukupkan ujian lisannya Langsung kita masuk ujian tulisan Dan soalnya insya Allah kita akan uh, upload di website Radio Roja dan Antum bisa mendownloadnya dan Antum nanti uh, bisa mengisi jawabannya Dan Antum bisa kirim ke uh, alamat yang nanti akan dijelaskan oleh pihak Radio Roja ke, uh, di, Alamat di mana Antum mengirim berkas-berkas uh, uh, ujian uh, tulisan Mungkin demikian dari Yana uh, Lebih kurangnya kami mohon maaf Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan Dan saya uh, memohon ampun atas segala kesalahan Subhanallahi hamdik, ash-hadu an la ilaha alaikum warahmatullahi wabarakatuh.